Ось тільки груди під чорним оксамитом, які колись захоплюють своєю пишністю, викликають нестримне бажання доторкнутися до них. Франциск ступив уперед, простягнувши руки, немов збираючись обійняти королеву, але стримався. Знявши широкого берета, майбутній король Франції церемонно вклонився. Королева присіла в низькому ревранці. Занурюючись у пишні спідниці на каркасі, мсьє племіннику, моя королева. Ця церемонія потішила обох. Вони посміхнулися одне одному, і Франциск все таки узяв її руки у свої. Вони сіли на лавку біля вогню, юна дівчинка вдова, вся в чорному, і блискучий юнак у вбранні, щедро прикрашеному коштовним камінням. «Я приїхав попрощатися», – тихо почав він. «Завтра я їду в Реймс готуватися до коронації». Він допитливо і стурбовано зазирнув їй у вічі, не мов боячись почути щось таке, що назавжди зруйнує його плани. Але Мері тільки посміхнулася. «Чому ви розмовляєте пошипки, Франсуа? Майбутньому королю Франції належить говорити на повний голос». Хоча вона добре розуміла, чому він криється. Матусин син прибув у клюні свавільно, не спитавши дозволу. Франциск трохи знітився, хоча водночас зрадів її словам. «Отож, ви не бачите причин, через які я міг би не стати королем?» «Жодної!» Мері посміхалася. «Вона добровільно віддавала йому те, що могла спробувати заперечити». І знову Франциск ледь не обійняв її. Кумедно було бачити його стриманість і водночас сумно. «Ваші очі такі сумні, Марі! Хоча це й не дивно!» Герцог обвів поглядом її кімнату. «Жахливо! Чорний колір, чорні драпірування, штори, крісла!» «Вибач мене, Марі, тут я безсилий. Це етикет, звичай, закон. Це треба стерпіти!» Становище зобов'язує Я ж теж живу із дружиною, яку ані трохи не кохаю Замість того... Франциск замовк Він уже не пам'ятав, коли востаннє відвідував Клоді у спальні А Мері, навіть жаліючи її, він хотів, щоб вона залишалася там, де є Так має бути, Марі Ніхто не шкодує про це більше за мене Але з цим треба змиритися я поїду, а ви залишитеся. Ми обоє повинні чинити так, як цього від нас вимагає титул. Жалоба скінчиться, і я поїду. Холодно перервала його мері. Це все, чого я хочу. Усе? Він раптом схилився над нею. Навіщо вам їхати, Марі? Залишіться у Франції. Залишіться зі мною. Як король я підтримую вас у цьому рішенні. «Генріх Тюдор не має над вами влади, поки ви перебуваєте в моїй країні. Ви будете жити як королева, не знаючи ні в чому відмови. У розкошах, у пошані, користуючись навіть більшою владою, ніж за Людовика. Саме ви станете справжньою королевою Франції, а не Клодія. І тоді ми зможемо бути разом. Якщо хочете, я знайду вам для прикриття багатого і родовитого чоловіка, скажімо, мого кузена Герцога Лоренського». Вона відсахнулася, і Франциск замовк, зрозумівши, що сказав зайве. Заплющивши очі, він струснув головою. «Вибачте, Марі, я просто не знаю, що вам запропонувати, аби ви залишалися. Знаєте, один італійський прилад надіслав на ваше ім'я Дефірамп, умовляючи не виходити заміж вдруге і жити, насолоджуючись товариством учених людей, і виявити... Себе як покровителька науки мистецтва Ви могли прославитися Італійський прилад? Перепитала мері Хіба мною ще цікавляться? Нею цікавилися навіть більше, ніж вона могла уявити У Європі цю вдову королеву називали навіть новою пенелопою Її руки домагалися безліч правителів Але їй не варто поки що про це знати і Франциск лише повторив «Залишіться зі мною, Марі, у Франції. Хто знає, може Клодія не переживе пологів, дехто припускає такий результат. І тоді, якщо ж ви поїдете, то заберете із собою радість мого серця. Світло згасне для мене». Як він говорив, як брехав, але мері вже достатньо добре знала його, щоб розуміти і усвідомлювати це. І головне, герцог сам вірить у свою неправду. Їй навіть стало шкода його. Зрештою, вона розуміла, що як не поспішить виїхати, якщо залишиться і стане відомо, що вона вагітна. «Я хочу, щоб ви стали королем, Франсуа», – гаряче твердо сказала вона. Він подивився на неї здивовано. «Я вдячний, але...» Він раптом замок, прислухаючись. Тепер і Мері розрізнила за дверима голоси, тупіт і голос Луїзи, котра віддавала накази. Вона майже вбігла, засипалася, була розпатлена, причому з компанією. З нею були Монмрансі, Бурбон, Тримуль, навіть старого кардинала Прієвона привела з собою. «Сину мій, Франциску, дуже похвально, що ви відвідуєте її величність у дні її жалоби. Однак ви забули про правила етикету. Жоден чоловік, навіть король, не сміє залишатися з мадам Марі на одинці. Звичайно, вона поспішила привести із собою цілий почет, сподіваючись, що побачить молоду вдову вже напівроздягненою на ложі розпусти. Маріна силу змогла придушити посмішку. Царственно кинувши новим гостям, вона знаком дозволила їм сісти і повернулася до Франциска. «Я уважно вас слухаю, сір!» Він розгублено смикав підвіски на нагрудному ланцюзі. «Отож, про що я вам говорив?» Мері вирішила скористатися ситуацією. «Ви вислухали моє прохання і дозволили, щоб до штату війшли члени мого англійського почту». І сказали, що не заперечуєте, якщо мені дозволять прогулянки в саду внутрішнього двору клюні Він кивнув «Так, звичайно, я дам розпорядження щодо вашого почту Лише дві дами, цього замало для королеви І, звичайно, сад Вам потрібне повітря, Марі, ви такі бліді Але етикет, почала Луїза Мадам королева ні з ким не спілкуватиметься Перервав її син, глянувши на матір майже сердито. Франциск був незадоволений тим, що Луїза завадила їхньому побаченню. Вона, як і раніше, житиме ізольовано, але повітря і прогулянки просто необхідні для її здоров'я. Вона ж не у в'язниці».